În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că suntem în perioada plină Apostului Nașterii, Evangheliile care ni le conferă Biserica sunt pline de învățătura cea morală și, în același timp, pline de tălcuirea a ceea ce înseamnă împăcarea cu Dumnezeu sau punerea accentului mai mult pe cele sufletești decât pe cele materiale. Dacă ne uităm în întreaga învățătură evanghelică a Domnului Isus Hristos sau în învățătura întregii Sfintei Scripturi, nu vom găsi niciodată pusă problema de Dumnezeu în ceea ce privește starea materială a lucrurilor și mai mult starea sufletească a lucrurilor. În momentul în care Hristos ajunge în Erihon și îl vede pe cel mai mare dintre vameșii suit într-un sicomor, nu-l întreabă de ce ești bogat și îi spune: azi în casa ta trebuie să rămân. De unde și înțelesul că și acesta este fiu al lui Avram și astăzi s-a fă făcut mântuire casei acesteia. Deci nu s-a numai nu s-a mântuit numai Zacheu Vameșu și toată familia lui și poate că prin el tot neamul lui. Gestul pe care l-a făcut Zacheu Vameșu este un gest mai mare decât misiunea apostolilor prin faptul că el se va și încreștina, va ajunge și slujitor și episcop și va ajunge să propovăduiască pe Dumnezeu așa cum Dumnezeu i-a propovăduit în casa sa atunci când la prima vedere a hotărât să dea jumate din averea săraci, averea lui la toți săraci, fără noimă și dacă ar mai apărea vreun nedreptățit și deșa la lui de patru ori să să fie liniște și o să vă întrebați de ce am intrat pe această idee când Evanghelia este despre bogatul care i-a rodit țarina ca să înțelegeți că bogatul de astăzi nu pune accent pe problematica cristologică, ci pune accent pe problematica materială ce ar face el cu toate averile lui ce-ar face El cu toate bogățiile Lui? Ce-ar face El cu tot surplusul Lui? Ce-ar face El cu atâta materie primă pusă la dispoziție și ce-ar putea face cu atâta adunătură, cu atâta recolte, cu, cu atâta belșug? Vedeți? E o întrebare pe care ne-o punem și noi astăzi. Astăzi, problematica belșugului se rezolvă repede. Dacă ne uităm în lumea comercială, oamenii vând și cumpără. Ceea ce numim în termen la scară largă, import și export. Deci, nu se pune problema să stochez bogățiile, ci doar le poți stoca atunci când vrei un preț mai bun. Asta nu s-a gândit nici măcar așa. Bogatul din Evanghelia de astăzi, el s-a gândit că cel mai bun lucru este să adune tot, să îngrădească tot, să încuie tot, să stăvilească tot și să-i dea sufletului referințe pământești și să-i spună așa Suflete, bea, mănâncă, veselește-te. Deci ceea ce numim noi în lumea populară de astăzi, Băi, mulțumesc Dumnezeu, am de toate, de acum pot să chefuiesc. Și dacă ne uităm atenți, dintotdeauna, toamna de prin septembrie, așa, și până la sărbătorile iernii, încep chefurile. Omul e bucuros că îi s-a bătătura cu de toate și are tot ce îi trebuie. Dar, spre deosebire, poate de creștinii zililor noastre, acest bogat face două excese de zel. În zgârcenie, cel din tâi lucru, care este și cel mai periculos, mă refer la excesul de zgârcenie prin faptul că într-un mod mai mascat sau într-un mod mai, mai ferit de ochii lumii, nu spune că el ar da ceva de pomană. Celălalt măcar, era, măcar nu era fățarnic, era, celălalt bogat era de dreptul grotesc. Nici câinii nu mâncau din fărămăturile mesei lui, cum spune Scriptura, ci acolo totul era pus sub uh, strictețe, iar el se lăfăia în toate bogățiile pe care le avea. Și atunci i-a survenit ca răsplată pe deapsa morții în ian. Ăsta de astăzi nu are contact cu iadul, dar are a doua neputință, pe care noi o numim adormirea conștiinței. Dacă deschidem Filocalia 4, găsim că conștiința lucrează numai până la păcat și numai până la virtute. În momentul când ești la maximul de virtute, nai ai nevoie de conștiință că faci bine din reflex. A fi om un reflex, a fi milostiv un reflex, a fi bun un reflex, a fi cum se cade un reflex, a fi blând un reflex... A fi omenos, e un reflex, a fi compatibil, compasional față de cel ce suferă, e un reflex, adică tu le faci necondiționat. Vedeți? Avem două categorii de fapte bune. Unele trâmbițate, și ați văzut cum se obișnuiește astăzi, așa cere lumea. Deci se încearcă o schimbare a sensului Evangheliei sau o învechire... A sensul Evangheliei sau o schimbare a paradigmei, prin ce? Prin metode artificiale. Stau patru cu microfonul de înregistrat și mass media cu camera și unul întinde un pachet de biscuit sau o ciocolată unui copil. Ce ai simțit când ai mâncat-o? Dar ce vi s-a părut când ați văzut că ați primit o ciocolată? Dar ce vi s-a părut când ați primit pachetelul? Mi s-a părut că ești prost. E o, e o chestiune de prost gust. Asta mi s-a părut. Deci în momentul când vrei să faci o faptă bună, ți-ai umplut porbagajul cu un bax de ulei, care nu e o avere, cu un bax de orez, care nu e o avere, cu un bax de făină de porumb, care nu e o avere, cu un bax de făină de grâu care nu e o avere, cu un bax de fasole, care nu e o avere, și 20 de pâini. Și unde vezi mai răpănoși copii în drum și mai necăjiți și mai goluți, întreb, dar cine stă în căsuța asta umilită? Cu tare, ia vină cu altcine. Ia toate astea, uite, mi le-a trimis cineva să vi le aduc, nu știu de la cine sunt. Bună ziua, Doamne ajută! Și ai plecat mai departe. Și aceea se numește starea de filantropie creștină și de omenie creștină. Aceea înseamnă un gest pe care, în momentul în care l-ai făcut Dumnezeu, l-a și scris în cer. Acolo nu mai trebuie să lucreze conștiința, ci lucrează dragostea de sine, de aproapele tău. Tu simți nevoia să faci bine celui de lângă tine. Deși pare greu sau deși pare costisitor sau pare cumva ciudat, acesta e modul de a face milostenia. Amin, zic voi spune Scriptura, în momentul când ați strâmbițat un lucru pe care l-ați făcut, v-ați luat plata voastră. Cel ce primește răsplățile pământești nu le mai poate primi pe cele cerești. Și ca să nu vă obosesc, deci am vorbit de adormirea conștiinței și de lăcomie excesivă, o să încerc să luăm pilda de astăzi, așa, într-un mod liniștit, și să încercăm să-i descosăm sau să-i găsim câteva chichițe care să ne facă curioși ce l-a determinat pe Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos, atunci când a coborât din cer de pe pământ și a trăit printre noi oameni, în activitatea mesianică, să amintească această pildă a bogatului care a rodit țarina și ea să fie celebră după 2.000 de ani și noi să o ascultăm în biserică cu aceeași stare de bucurie sufletească sau cu același entuziasm, ca și cum n-am fi auzit-o niciodată zisa domnul pilda aceasta noi om bogat a rodit din belșug ce am putea spune aici? încă ne rugăm pentru îmbelșugarea roadelor pământului încă ne rugăm pentru vremuri pașnice, pentru bună întocmirea văzduhului și ploi cu bună trebuință ne rugăm pentru pacea toată lumea pentru tot poporul da de aici și de pretutindeni spune biserica tot timpul ce, deci ceea ce înseamnă că vorbim de cele patru elemente universale pe care Dumnezeu se bizuie sau, dacă vreți, se sprijină atunci când are grijă de lumea pe care a creat-o El. Pronia, starea de veche asupra lumii, să nu cădem în ispită, să nu fim căzuți cumva în extrema în care noaptea să vină tâlhare și să umple țarina cu neghine, pe lângă veghe și priveghere, grija de creația mâinilor sale, ca omul să nu pice, n-a suferit să-l vadă pe om căzut în nenorocir și chinuit de diavol, de aceea și -a venit Dumnezeu pe pământ, și apoi prin lucrarea de conservare ca pământul să-și facă întotdeauna treaba lui așa cum i-a poruncit Logosul Sfatului Divin. Să-ți dai fructele la timp, să-ți dai semințele la timp, să-ți dai pomii la timp, să-ți dai ierburile la timp, să-ți dai animalele la timp, să le dai toate după felul și după soiul lor, spune referatul biblic. Deci aici găsim permanent pronia divină, vechea divină, divină, dragostea divină și grija divină. Deci în momentul în care a rodit această țarină, cel din lucru, pe care îl găsim în cărțile de cult și mai ales ale Vechiului Testament, dacă ne uităm, era sărbătoarea corturilor sau sărbătoarea de toamna recoltei. S-ar fi căzut că acest om să dea și el slavă lui Dumnezeu de unde se vede că la nivelul la care este, Dumnealui nu mai este un credincios, ci este mai mult un agronom. Ținta de a avea o recoltă cât mai mare este mult mai importantă decât darul lui Dumnezeu care i-a umplut hambarele cu toate bunătățile. Să nu uităm că Ierusalimul este locul unde se fac două recolte pe an. Să nu uităm că Ierusalimul este locul unde se fac migdale, portocale, tot felul de fructe exotice, unde cresc toate plantele foarte bine, toate legumele cresc foarte bine. Și bineînțeles că omul fiind un om gospodar a ajuns la măsura la care, ca și negustor, să spunem privindul din punctul acesta de vedere, dacă îi spune bogatul care a erodit țarina, înseamnă că era și un om agonisitor, probabil transforma toată această muncă, toată această recoltă în, repet, transforma această recoltă în parai, în bani, și îi punea la saltea. Deci era un om care știa să gestioneze bine problemele economice. Ne ducem cu mintea de la țarina aceea până la țarina aceasta. Și noi ne bucurăm astăzi de rodul pământului. Tehnologiile sunt atât de moderne. Și agricultura a făcut atât de spa pași imersi, încât dacă pe vremuri noi vorbeam câteodată de recolte-record, Astăzi nu mai este o noutate recolta record. Numai că aici descoperim ceva ce se compară cu o idee pe care o vom găsi la Mântuitorul Iisus Hristos, fiindcă suntem în perioada postului din muntele Carantania. Și a zis lui Iisus, fă din pietre pâine. Aș vrea să facem o corelație între această bogăție adunată excesiv și îngrădită cu ziduri, cu cămări, și între lăcomia pe care diavolul a vrut să-i o strecoare lui Isus, Fiul Omului, omul Dumnezeu coborât în afectele noastre, dar fără de păcat, care ia contact cu cantitatea de bogăție și face o corelație cu omul, nu va trăi numai cu pâine. Iată o chestiune interesantă. Și Isus Hristos ne trimite spre două elemente sacre. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au pierit. Dar eu sunt pâinea cea vie care se coboară din cer, din care cine mănâncă în viac nu mai moare. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Iisus Hristos ne arată diferența dintre treptele de vedere a ochiului care percepe lumina solară și treptele de vedere a ochiului duhovnicesc. Primul bogat absurd, cu garduri, cu ziduri, și îl putem compara cu bogații zilelor noastre, care și-au făcut câte un mic rai pe pământ, și raiul lor este aici, între camere de luat vedere, între sisteme de alarmă, între paznici, între jandarmi, între tot felul de igheseuri asigurate care să le dea liniștea bodigoarzii, sau cutiile de valori sau codurile secrete sau conturile secrete sau paradisurile fiscale despre care Hristos totuși râde și spune chiar în finalul acestei Evanghelii așa se întâmplă cu cei ce nu se îmbogățesc în Dumnezeu și o să vedem de ce spun lucrul acesta deci omul adună, adună, adună, adună, adună, adună dar nu adună cu chipzuință chipzuința însemnând ce? Proverbele acelea populare care spun întotdeauna, nu haina îl face pe om, nu banul face pe om, a fi domn nu-i lucru mare, a fi om este o mirare. Deci, sunt lucruri care ne arată că omul, în contact cu materia, are două moduri de a se schimba. Ori modul pozitiv, îngeresc, care îl poate transforma într-un plăcutul lui Dumnezeu, și luăm imaginea patriarhului Avram, care ajunge să-L hrănească pe Dumnezeu la masa lui. Imaginea lui Zaheu și care îl pune pe Hristos la masa lui. Imaginea lui Iov din Vechiul Testament, care pierde toată bogăția pentru Dumnezeu, dar stă cu Dumnezeu la sfat și discută ca doi frați. Ce frumos îi spune Dumnezeu lui Iov, când Iov, după șapte ani de stat pe groapa de gunoi, își iese puțin din firea lucrurilor și spune, Doamne, ce faci? Dormi? Hai, nu mă vezi că am râi aici, că mă chinui cu lepra asta. Și atunci Dumnezeu, văzând îndrăzneala lui Iov și suferința lui Iov și necărtirea lui Iov, îi spune așa, Hai, scoală-te, adică fă-te sănătos, să încinge-te, ia putere, și să stăm, îmbracă adică ia-ți haina sfințenii, și să stăm de vorbă. Și prezintă o întreagă teologie, vă recomand capitolul, începând de la, cred că pe la 40 și, sau 40, spune așa, unde erai tu când am făcut cerul și pământul? Unde erai tu când am făcut luminătorii cei mari și m-au lăudat o țângerii mei? Unde erai tu când am pus văile cu cumpără și dealurile? Când am pus nisipul hotar și întreaga teologie a referatului biblic, ca să arate lui Iov? Că vechea lui Dumnezeu peste lume începe din clipa nu din care tu ți-ai pus în grădină și ai recolte, din clipa din care Dumnezeu a avut grijă ca primăvară să fie veșnic primăvară, ca vara să fie veșnic vară, ca toamna să fie veșnic toamnă, ca iarna să fie veșnic iarnă, ca apa să fie permanent izvor de viață pământească materii, care face circuitul elementelor în natură, că dacă nu avem apa, am murit toți și ne-am liniștit imediat, ne ies podoabele, diamantele și aurul pe nas, pentru că ne sufocăm și pierim precum se usucă iarba la fața vântului, și mai mult decât atât. Dumnezeu este cel care a avut grijă ca fiecare sămânță pe care o iei din sac și o arunci în pământ, ar putea cineva să explice vreodată mai simplu și mai frumos dacă pământul n-ar avea porunca vieții și a rodirii de la Dumnezeu. Cum spune acolo în epistole, dator este secerătorul să are și să semene și dator este Dumnezeu să crească și să dea roadă și pământul să-și dea roadele sale și omul să bucure de ele. Că în nădejdea aceasta omul seamănă și seceră și treie și adună și ară și face toate ale pământului. Ca pământul să-și dea rodul la vremea sa. Și această poruncă nu este decât divină. Te duci pe ogor, tu ca cetățean, ca creștin, indiferent cine ai fi, și spui așa Domnule, am arat bine, am discuit, bine, am dat îngrășământ, am semănat adânc, am pus sămânță de calitate, nu te bucuri de plantele care a ieșit, ci începi cu grăuntele în buzunar sau cu fasolea în buzunar sau cu semința respectivă în buzunar a ceea ce ai semănat, să cauți golurile și să faci să pui să fie totul la fel, să se vadă egal. De ce ești preocupat când tarlaua ta are atâta imensă suprafață să nu rămână goluri? pentru că iubești lucru făcut perfect. Același lucru iubește și Dumnezeu legat de lume și de creația mâinilor sale. Și a văzut Dumnezeu că sunt bune și bune foarte, repetă, de șapte ori în referatul biblic, și apoi s-a odihnit peste toate lucrurile sale. Deci, până la urmă, ce putem noi vorbi despre belșugul țarini? Că este voia divină, că este bunătatea divină, că este dragostea divină, că este porunca divină, că este Logosul divin și este voia lui Dumnezeu. Pământul le dă roadă să nu piară aceste făpturi de foame, că sunt chipul icoanei mele, eu i-am zidit pe ei, eu i-am alcătuit pe ei. Și ne întreabă Psalmistul David, așa cu care aer de și de tristețe, dar și de rușine, ce este omul că îl pomenești pe el? Sau fiul omului că ți aduce aminte de el? Cu puțin față de înger l-ai micșorat pe dânsul. Și apoi se adresează omului și spune, Omule, crezi că voi mânca carne de taur sau sânge de țap voi bea? Ale mele sunt păsările cerului, pești mării, roadele pământului, hiarele pădurii, frumusețea țarinii cu mine este adu-mi mie roada buzelor tale și va fi jerfă primită. Deci ce constatăm din prima, din, chiar din primul verset? Că acestui bogat care a rodit țarina îi lipsește bunul simț. Îți mulțumesc, Doamne, și te slăvesc că tot ce e în ograda mea și în hambarul meu se datorează ție. O calamitate ar distruge totul, o secetă ar distruge totul, un frig sau un omăt în mijlocul veri ar distruge totul, o ploaie torențială ar distruge totul, o inundație ar distruge totul, un pârjol, o caniculă prelungită ar distruge totul și totuși Dumnezeu se gândește la făptura mâinilor sale și spune nu. Găsim aceasta în cartea potopului, atunci când Dumnezeu se uită spre pământ și spune așa, noi Duhul lui Dumnezeu în oamenii aceștia, îi voi pierde pe dânsii. Și apoi s-a căit Dumnezeu după mulțimea milei sale și a zis, nu îl voi pierde pe om, îl voi mântui. Deci iată cum Dumnezeu se gândește la noi să ne umple magazinele. iată cum Dumnezeu se gândește la noi să ne umple țarinile cu fân, pomii de roade, pământul de izvoare, munții de bogății, și noi nu știm să zicem un mulțumesc sau un Doamne ajută. Deci concluzia primului verset este aceasta: Mulțumește lui Dumnezeu că vezi, că auzi, că ești sănătos, că existi, că nu te doare nimic, că ești inteligent, că ești înțelept, că ești apt de muncă. Că ești sănătos, că ai Duhul ca că ai Duhul pricepirii, că ai Duhul înțelepciunii, că ești făptura lui Dumnezeu creată după chipul și asemănarea sa. Cum spune Evanghelia astăzi ca să nu-L supere pe Dumnezeu creștinii? Ale tale, dintr-o ale tale, ție aducem de toate și pentru toate. Luăm pâinea cea simplă din bobul de grâu și -o facem din ea o prescură și -o devine carne dumnezească. La toată tehnologia modernă. Ne ducem la bătrâna în livadă și luăm găleata cu struguri, o zdrobim, eu o aduce cu sticla la biserică, tu pui în potir și faci sânge dumnezesc. Cele mai smerite elemente, deci cele mai smerite elemente, și am să vă întreb acum unde se plantează via, pădealuri leioase cu fața la soare, Ce este via o ascetă, iubește sărăcia solului, pentru că aș duce rădăcinile adânc în pământ și își trage apa, indiferent ce secet ar fi, și strugurile este mai dulce cu cât este mai mult soare și cu cât stă mai mult la lumină. Ce este ascetul, un om lepădat de sine, care stă cu fața la lumina Dumnezei și Evangheliei și la lumina Sfintei Scripturi și se îndulcește sufletul lui de Dumnezeu. Deci iată diferența dintre îmbuibare, Săturare, bea, să su veselește suflete, fă că cât un vițel. Și între sintagma teologică și filocalică, noi trăim ca să mâncăm sau mâncăm ca să trăim? Și ce ne spune Apostolul Pavel? Și dacă mâncăm, ai Domnului suntem. Și dacă nu mâncăm, tot ai Domnului suntem. Și dacă bem pentru Domnul, bem. Și dacă mâncăm, pentru Domnul mâncăm. Și cel ce mănâncă nu judecă pe cel ce nu mănâncă. Și cel ce nu mănâncă nu judecă pe cel ce mănâncă. Și mulțumește lui Dumnezeu. Că și toate să le faceți spre slava lui Dumnezeu. Deci ce a uitat bogatul să facă? Să spună, slavă ție, Doamne, că mi-ai dat mâncarea cea de toate zile. De aceea Isus Hristos ne-a spus, când vă rugați, așa să vă rugați, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Că dacă nu-și va da pământul roadele sale, noi pierim, precum pier firele de iarbă când trece coasa prin ele și le usucă soarele. Al doilea verset vine și spune așa, am să adun toate hambarele astea ale mele și toate roadele mele, și voi strica hambarele cele vechi și mai mari le voi zidi și voi strânge toate roadele mele toate bunătățile mele iată iubirea de sine exagerată față de om de sinele său și iată nerecunoștința față de Dumnezeu în această, în această porțiune de Evanghelie în versetul al doilea principal ca text apar două lucruri ce voi face cu roadele mele Câte nu ne învață Evanghelia să facem cu roadele noastre? Să nu oprim plata slugii, să nu asuprim pe vădvă, să nu luăm plata lucrătorilor, să hrănim pe cel flământ, să avem grijă de cel orfan, pe sărac să-l sprijinim și pe vă spune psalmistul. Și noi ce facem? Ce vom face cu roadele mele? Roadele mele trebuie spuse în niște hambare mai mari. Că le ferești de degradarea naturală și firească, să nu plouă, să nu se strice, să nu se gaiasca, este totul perfect. Până aici nu e nicio greșeală. Dar din punct de vedere teologic, greșeala se strecoară în aceste două cuvinte. Acolo voi pune toate roadele mele și bunătățile mele. De ce sunt bunătățile tale și roadele tale? De unde știi că ți aparțin? Ce te face să crezi că sunt ale tale? Dacă te duci în Evanghelie, găsim scris destul de negru pe alb sau destul de clar, nu fiți precum păgânii care se îngrijesc ce vor mânca astăzi sau mâine, ci uitați-vă la păsările cerului care n-adună și nu trăieră și Domnul le hrănește. Uitați-vă la cum spune, la crinii țarinii, la iarba țarinii, care învelește pământul cu toată frumusețea ei și în toată înțelepciunea ei, Solomon n-a putut fi la această înălțime, cu toată strălucirea lui, nu s-a îmbrăcat măcar la nivelul crinului, Să miroase a parfum de crin. Ați, a mărturit, ați mirosit vreodată un crin, ați văzut ce parfum fermecător are? Omul nu poate dovedi această parfumație. Pentru că aceasta este o mireasmă din rai numită mireasma Duhului Sfânt. Și această a Duhului Sfânt, om o dobândește numai când are calități divine. Acest om vorbește de o zgârcene personală și de egoism personal cultivat la modul obraznic, roadele mele și bunătățile mele, și mi-a ca idee o amintire legată de această problemă citită în viața Sfântului Spiridon când un mare boier a ajuns undeva într-un ținut, mare negustor și a umplut hambarele cu grâu cu de toate și a zis așa, poate să-l moară lumea de foame, n-am să-l vând de când, când va fi un preț foarte bun. Și toți săraci s-au dus la Sfântul care era episcop în zona respectivă, la Trimitunda și a zis așa, Părinte Episcop, murim de foame. Ne ducem la boier și boierul spune că nu are greu de vânzare, dar gem ambarele. Dacă îi spunem că vrem să cumpărăm, ne pune șapte prețuri. Și noi suntem săraci, n-avem. Am putea la anul când se face la noi, dacă ne dă cum prumut, să-i dăm și noi înapoi cu dobândă pentru o măsură de greu, să-i dăm și două, dar să nu ne lasă să perim de foame. Și boierul a spus nu, și Dumnezeu a spus Hrana este a Domnului, de aceea când primiți anafără sau litie, vi se spune, hrană de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Și a spus, hrana este a Domnului, nu este a omului. Lăsați-mă să vorbesc cu Dumnezeu. Și a ridicat Sfântul Spiridon mâinile la cer, și a spus așa, Doamne, dacă Tu ai dat hrană la toată făptura, nu poți să smerești fruntea și cerbicii acestui om semeț și mândru și să hrănești toată această sărăcime care se la grâul lui și târjește murind de foame? Și a venit un vânt puternic și o ploaie puternică, a spart toate hambarile și a cărat apa grâul pe toate drumurile și ulițile satului. Și săreau săraci și lua bogatul, când a văzut întâmplarea asta, a spus Vai, da' foarte bine, luați, luați, decât să se strice sigur că da, lasă-o să-mi dați voi și fără măsură înapoi." și săraci au spus unul asta ni l a dat Dumnezeu, nu ni l ai dat tu. Deci, vedeți, de-aia noi nu putem spune roadele mele și bunătățile mele. Pentru că noi astăzi suntem în picioare și mă întorc din nou la filozofia inimii care are o muzică foarte simplă de la tic la tac și când nici nu te aștepți tic nu mai urmează pe tac sau invers și auzi că omul a căzut rost, la a luat salvare, așa are. Fie un preinfart, fie un infart, fie un accident din acesta vascular în care inima a încetat. Și toate cele care le a adunat, spune Evanghelia de astăzi, că se aude din îndelungul conștiinței, din adâncul infinit al lui Dumnezeu nemărginit, următoarea vorbă. Văi nebune, măi! Cele care le-ai adunat tu, dacă noaptea asta se ia sufletul la tine, cui rămâne? Vedeți? De aceea noi nu putem spune niciodată roadele mele și bogățiile mele. Noi în ziua de astăzi mai avem o scuză. Roadele noastre pot fi ale copiilor noștri sau ale moștenitorilor. Adun, tot ce am adunat și am agonisit poate rămâne nepoților sau fiilor sau rudelor, nu e asta problemă. Dar noi ne referim cu precădere la vanitatea cu care vedem lucrurile numai în dreptul nostru, sau la vanitatea cu care noi vedem lucrurile numai în favoarea noastră. Și aș spune așa că această mărire de hambare sau această mărire de cum se numesc aceștia, latifundiari care tot se întind și nu le mai ajunge, este o mărire oarbă, inexplicabilă, doar din două puncte de vedere. Nimeni nu poate dormi pe două paturi deodată, nimeni nu se poate îmbrăca cu zece haine deodată, nimeni nu poate purta pe el toate bijuteriile odată, nimeni nu poate merge cu toate mașinile odată, nimeni nu poate număra toți banii odată, nimeni nu poate mânca tot ce a cumpărat odată. Ați văzut? Avem și această defecțiune și am urmărit-o de multe ori, cu multe ocazii, nu contează când și unde. Cum cunoști Lăcomie interioară a omului din pornirea nestăpânită a ochilor. Scapi undeva, să spunem, are importanță unde ești în plimbare. Și te dai titrat porți cravate, porți costum Armani, pantofi de 2000 de euro, braț, ceas cu brățară de aur, și când te duci te pui la masă într-un hotel, all inclusiv, pui 10 farfurii pe masă, le strici pe toate, nu mănânci niciuna, așa cât mănâncă porcul pe o zi pe masă, dar în locomie e luat și de aia și de aia, de, aia, de aia. Ca să răți cât de lacom ești în mintea ta și cât de mult ai vrea să poți mânca, când de fapt omul trăiește cu două ferii de pâine, trăiește cu o garnitură de friptură sau cu un pahar de vin sau cu un pahar de apă și o fructă. De ce? pentru că noi nu mai avem măsura cunoașterii de sine și atunci în lipsa măsurii cunoașterii de sine ajungem să ne purtăm la modul mitocănesc arătând celor din jurul nostru că de fapt noi suferim de o proastă calitate a educației sau de o proastă calitate a imaginii de sine pe care nu știm să o cultivăm sau să o lucrăm tocmai prin aceste apucături hulpave dacă dacă îți pică undeva, să spunem, că ești mare patron sau mare afacerist sau mare om de nu știu ce, să jupești cât mai mult. Pentru mine rămâne interesantă taina târgului. Din totdeauna mi-a plăcut să mă duc... E o gură casca mea așa, de care nu m-am vindecat de multă vreme, de când mă știu. Îmi place să mă duc să văd când negustoresc oamenii sau când lucrează oamenii sau când fac ei afaceri. Dacă unul vinde ceva sau cumpără ceva fiecare în lui crede că a fost mai deștept ca celălalt. Și primul spune, am ieșit bine, l-am dat cu atât, al doilea spune, l-am dus de nas, făcea mai mult, eu atât ai am dat. Dar fiecare se lamentează în dreptul lui că a fost deștept, că a făcut o afacere reușită. Nu afacerea contează. Modul și gândul cu care tu te-ai dus, în momentul când te-ai angrenat într-o problemă, la care să fie fi fair play, cum spune Scriptura. Domnule, dacă o buruiană costă 2 lei, ce face țăranul în piață când te duci și cum pierde la el? Că am văzut-o de 100 dată. ori, nu odată. Ia, luați asta pe deasupra, că fac el un leu, dar poate un fir îi sau așa, luați să fie de Doamne ajute. Deci vezi, omul simte nevoia atunci când împarte ceva, dacă l-are pe Dumnezeu, să nu-i plece Dumnezeu de la tarabă. Să nu-i plece Dumnezeu din bătătură. Te duci să cumperi 10 ouă. Aia ia-le și pe astea două bineasupra, dacă se sparge vă unul până acasă. Deci vezi, conștiința aceea sănătoasă de om normal, mulțumit de sine, că și putut face un bine, că și putut vinde marfa. Sau întâlnește alte ori, când cumperi ceva, zice, ei, Face 10 lei, dar dacă luați tot ce am aici, vă dau cu 5 sau cu 6. Și la urmă, dacă mai rămâne ceva, ăștia 3-4, ia-i pe degeaba. Deci tot omul ca să zică, domnule, lasă că am făcut ceva și pentru suflet, lasă că am făcut ceva și pentru Dumnezeu. Acestea-s mele, acestea suradele mele, nu ce-am înșelat eu și-am pus ca să am am luat cu un leu și am dat cu trei și mă fac căs gospodar, nu acuz treaba asta, nu asta am vrut să scot în evidență, am vrut să arăt ce înseamnă banul muncit și banul nemuncit, deci bogățiile mele și roadele mele sunt de fapt ceea ce am reușit eu să-i dăruiesc lui Dumnezeu și să fac cu dragoste de Dumnezeu și găsim aici la final așa se întâmplă cu cei care adună comori pentru sine asta vorbim acum, și nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Deci tocmai de asta ni s dat eroadele pământului. Să ne putem îmbogăți și în Dumnezeu. Ia să urmărim atent în misiunea noastră populară, că tot vedeți că se face multă teorie sterilă pe problema satului românesc. Să intrăm într-o problemă mică a bogatului nemilostiv în satul românesc. Ce fac gospodarii toamna după ce au cules vinul, după ce au cules roadele, după ce au strâns câmpul? Băi, a fost bun anul, duminica viitoare, facem o panacide sau un parastas pentru cei adormiți. Și pomenește pe tată, sau pe mamă, sau pe bunică, supe pe bunică, sau părinte, de la ei avem pământul, de la ei ne-a rămas casa, de la ei ne-a rămas livada și ne-am gândit să-i pomenim, că săracii au trudit și ei să le cumpere. Deci vezi unde este Dumnezeu? A umplut hambarul cu de toate, dar și-a adus aminte că înainte cineva a stat în bătătura aceea și-a trudit pentru palma de mânt. Hamă să nu-l și pe ala! Și vine și dă ceva de pomană celorlalți la biserică și mănâncă toți acolo și gustă din ostenială lui. că e multă, că-i puțină, gestul contează și amintirea contează și slujba contează pentru că un pahar de vin și o prescură scoate 10.000 de morți din iad, nu ai nevoie de un vagon de mâncare. Dar ce înseamnă omenia? Roadele mele. Acelea sunt roadele mele. Când eu mă gândesc la cel care a adormit și mi-a lăsat mie ceva. De aceea deseori auzim... Părinte, zice, nu știu ce s-a întâmplat, dar de când au murit părinții sau de când au murit bunicii sau de când ne-a lăsat moștenirea, ne merge ca la spânzurați. Sigur că vă merge ca la spânzurați. Oamenii așteaptă să prindeți o lumânare, să puneți o floare pe mormânt, să tăiați cu sapă o buriană, să dați o bordură cu var, să prindeți o, o candelulță de roșie care arde măcar o zi, să îi treceți de un leu într-un pomenic la un parastas la liturghie. Normal că ați luat niște foloase necuvenite pe care trebuie să le răsplătiți, dacă nu le puteți răsplăti prin rugăciunea de slavă și de mulțumire, trebuie să le răsplătiți prin pagubă sau suferință. Repet, prin pagubă sau suferință. Și acest bogat se izbește de această chestiune. Când crede el că e cel mai bogat, este anunțat că sufletul lui poate să pleci. N-aș crede că bogatul din Evanghelia noastră chiar a avut sentimentul că a venit Dumnezeu și a spus Bă, tu noaptea asta mori. Nu! Dar i-o fi dat un junghi la inimă. Nu vi s-a întâmplat vreodată muncind în gospodărie? Nu vi s-a întâmplat vreodată făcând femeile curate în casă sau făcând în gospodărie sau în bucătărie sau în sufragerie sau în șifoniere sau prin baie sau cum sunt femeile că ele au această boală a prafului tot timpul să lustruiască, să șteargă totul, să sclipească. De ce ai intrat încălțat? De ce ai atins aia? De ce ai pus mâna pe aia? De ce n-ai stat acolo? De ce ai șifonat aia? Ăsta e stilul, să fie totul perfect. Ei, și deodată simți o gheară la inimă și spui adă repede o cană cu apă sau dăm puțin ceva dulce că mă inima să nu mor. Ei, în acea clipă apare și sentimentul ăla. Fără să, fără să vă dați seama. Doar numai trebuie să-l confirmați prin dan sinea voastră. Vai, dar dacă mor acum, ce fac? Adevărat este. Dacă mor acum, ce faci? De aceea este bine să te găsească tot timpul acel junghi sau semn divin care ar fi el cât de mic, începând de la o durere de măsia, de la o durere de articulație, de la o înțepătură în coastă, de la o înțepătură în intestine, de la o înțepătură în stomac, de la o înțepătură în cap. Păi m-am spovedit, m-am împărtășit, m-am rugat, m-am închinat, oare sunt creștin, oare am vreo faptă bună, dacă mor, unde mă duc? E o întrebare care trebuie să ne preocupe și face parte din bogățiile cele trecătoare. Face parte din bogății de cele care nu vor pieri niciodată. Făcând milostenie cu picătura, niciodată nu vei ști când s-a adunat cantitatea maximă de bunătăți sau de daruri pe care le-ai făcut pentru lumea cealaltă. Vedeți? Noi avem marea greșeală și în secolul 20 cred că triumfă această, această idee de principiu Toată lumea este îngrijită, în special lumea vârstnică, este îngrijită să vadă ce comând lasă în urmă celor care rămân și spun așa cu un părinte, Dar mi-am adunat părinte, vreau să dau la nepoți, vreau să dau un apartament, vreau să-mi ajut nepotul cu o sumă de bani, vreau să-i iau mașină, vreau să-i fac cu tare. dar de ce vreți neapărat treaba asta?" Păi să mă că când noi mai fi Zic, bine, dar el e credincios, merg la biserică. A, oh, nu, că părinților i-au crescut așa mai modern. Nu, dar mă iubește, ține la mine. Ei, vă spun sincer că în experiența asta de 30 de ani de stat printre oameni, de lucrat cu ei, de spovedit, de ascultat, suferințe, decazuri, dureri, boli, probleme, rare ori, și aș putea să spun că pot număra cazurile, și nu cred că trec 50 pe degete, în care un nepot vine și spune, Părinte, uite, am adus un colăcel sau am adus ceva de pomană, vreau să punem pomenesc pe bunică-mea sau pe taica miu că e mort, sau pe maica mea că e moartă, că vorba aia mi-a lăsat ceva urmă, mi-a luat casă, mi-a luat mașină sau ceva. Nu, pentru că ei nu s-au învățat cu așa ceva. Dar dacă te vede pe tine făcând și îi chem des la o masă de parastas, îi chem des la o masă de pomenire, dacă îi chem des la o panehidă, dacă îi chem des la mormânt când se împarte o ulcică sau un colăcel și ei văd, poate că vreodată își vor aduce aminte. Băi, stai mă că bunică mea așa făcea, stai mă că mai, maică mea așa făcea, stai mă că mătușă mea așa făcea, stai mă că vecină mea așa făcea. Și poate că rămâne ceva prin crăpăturile minții. Dar dacă el n-a văzut în casa lui niciodată așa ceva, cum poți să-l condamn tu pe el pe nedrept că nu ți-a dat sau nu ți-a făcut când totul a fost sigilat, totul a fost garantat, totul a fost securizat, camerele de luat vederi, lacătere, cifru, la seif și așa mai departe, toate au garantat că omul a avut o siguranță de sine perfectă sau cazurile acestea solemne, moderne, secolului 21? Când nici nu s-a stins bine maică-mea sau taică-mi unul dintre ai familii și ceilalți vin și-l și atacă pe cel rămas, partea care mi se cuvine. Imediat facem dezbaterea moștenirii, ce al meu acum am dai? mai băiete, dar am muncit cu tată o viață, aici am stat, aici am trăit, sau am stat cu maică-ta o viață, mă ce faci, mă scoți în drum? Nu mă interesează, mie îmi dai partea de la mama sau de la tată. De ce? Pentru a risipi și a cheltui nici într-un caz pentru a agonisi. vai, vreau eu cu tare bani că vreau să iau ceva de al Tată. Nu. un concediu la munte, unul la mare o ieșire în străinătate și s-au dus bani dar tu ți-ai luat dreptul tău ți-ai luat care drept pentru care cui bătut acolo ai luat tu partea de moștenire sau ceea ce ai cerut de la părinții tăi, pentru nimic dar te îndeamnă cum spune bunătățile mele, roadele mele Ție ți se cuvine în fiecare zi când deschizi ușa să spui mulțumesc că am de ce o deschide sau mulțumesc că am pentru cine o deschide, sau mulțumesc pentru că am de ce o mai deschide, dar nici într-un caz să încerci să forcezi nota și să încerci să fii mai neomenos decât omul murdar pentru că atunci tu ai ieșit din ritmul normalității creștine, tu ai ieșit dincolo de hotarul bunului simț. Ai ieșit din matca lucrurilor firești. Și iată ce spune mai departe. Suflete, tu trebuie să bei, să mănânci, să te veselești, de, să te odihnești, că multe ți ai strâns pentru mulți ani. Așa este. Adevărat este. Nu condamnăm și nici Scriptura nu condamnă vreodată bogăția. Vedeți, mereu se fac tot felul de exegeze pe problema bogăției. Nu l interesează pe Dumnezeu cât ești de bogat. Poți să întorci banii cu lopata, pe Dumnezeu îl interesează altceva. Dacă banii aceia sunt curați, dacă banii aceia sunt munciți, cinstit, dacă în urma lor nu-i un suspin, dacă în urma lor nu-i o lacrimă, dacă în urma lor nu i un blestem, dacă în urma lor nu e o jurătură, dacă nu e o vorbă de dispreț, dacă nu e o jhhnire, dacă nu e o umilință, sau vreun suflet culcat, obidit, sărac și flămând. Dacă lucrurile acestea nu sunt în spatele acelei ori, tu ești un om asigurat. Nu-i interesează pe nimeni. În schimb, Dumnezeu spune și când purge bogăția, nu-ți lipi inima. De ce? Ne spune slujba mormântării. Pentru că o clipă și pe toate moartea le rămâne. unde e bogatul, unde e săracul. Când te uiți în groapă și vezi oase goale pe fundul gropii, poți să-ți dai seama care-i bogatul, că ori mai fi nasturi de la Vestonul de Vison și -a sigur s-au urit sau argintați. Dacă-i săracul, s-ar putea să-i mai găsești bluza de plastic, că ea nu putrezește. Da, oasele-s la fel. În schimb, înainte al Dumnezeu, lucrurile nu stau la fel. Ați văzut în duminica trecută sau acu două duminici, nu mai știu când a fost, când striga bogatul în flăcările iadului și spunea, Părinte Avrame, anunță pe frații mei să știe ce pățesc. Eu ești trimite pe cineva să le spună unde mă chinuiesc. De ce trebuie să-l visez pe mama și pe tată rău când poți să le aprinzi o lumânare? De ce trebuie să-l visez pe mama și pe tată rău când le poți da o pâine de pomană? De ce să-l visez pe tata și pe mama rău când poți să le faci o colivă într-o farfurie dintr-un pum de griu? De ce trebuie să-i visez rău când te poți purta frumos să nu te blesteme? Sau, mă rog, alte nenorociri și lucruri pământești de tot felul. Deci, această osândă pământească, început încă de aici, de pe pământ, a lăcomiei și a răutății, a dușmâniei și a lăcomiei nestăpânite, o putem corecta, prin înțelegerea lucrurilor duhovnicești la măsura lor adevărată. Și ne ducem iarăși la. și ne ducem iarăși la tradiția satului. Ce se întâmplă în Sâmbăta Mare a lui Lazăr? Vă aduceți aminte înainte de înviere. Toate cimitirele creștine sunt curățite. Toate cimitirele creștine sunt văruite. Florile. Înnoite, puse lumânări proaspete, șterse fotografiile, înnoite scrisurile și textele acelea teologice de pe cruce, tot felul de poezii și tot felul de mici bă, scrisori duhovnicești în amintirea celor care au plecat. Și tot o arată desărbătoare, ca și cum morți ar fi prezenți în viața celor vii ca întotdeauna. Ce fac oamenii? Imediat se duc la biserică. Duc coliva și colacul. Vin cu lumânarea sau cu prosopeluși. Părinte, vreau să îmi pomenești pe mama, vreau să îmi pomenești pe tata, vreau să fac ridicare azi pentru cutare, pentru cutare, pentru cutare, pentru cutare. De ce lucrul ăsta? Pentru că noi suntem conștienți că mai devreme sau mai târziu vom fi în locul lor. Dacă tu ai avut grijă ca cei din urmă ta să se bucure de o fărâmă de pâine și de un strop de vin, Dumnezeu îți va da ție sutită plată pentru ceea ce ai făcut. Dar dacă tu n-ai avut timp, nici pentru cel mai elementar lucru, să-ți aduci aminte că odată toamna și odată primăvara, morții sunt în amintirea noastră ca să ne aducem aminte că există o lume de dincolo, atunci sigur că bogățiile tale vor fi, cum spune Scriptura, numai unde furii le fură, și o să zici înscunț, le fure furii, simplu le fură. V-am repetat cu riscul de repetare și de repeta repeta spun din nou, observați dumneavoastră câți prieteni avem când prășim în grădină, câți prieteni avem când arăm în grădină, câți prieteni avem când strângem în grădină. Câți prieteni avem când facem o casă? Câți prieteni avem când facem o nuntă sau un botez sau o petrecere sau ceva? Și câți prieteni și rude avem la mormântare? Cum răsare e așa din genealogie, exact ca în cartea lui Matei despre Isus Hristos, de la Adam și până la David, toate neamurile și de la David până la Iosif, toate neamurile, și deodată îi găsești pe toți și neam de al treilea, și de al patrulea, și de al cincilea, și de al șaselea, și de al șaptelea, și de al optelea, și toți îți verișori, și toți îți verișoare. De ce? Pentru niște hectare de pământ care s-ar putea să trebuiască împărțite. Vezi, îmi dai și mie o copii după certificatul de de ce ce treabă ai tu? Păi dar știi că mătușa de moștenitor și, -și eu ne pot. Adică știți cum se fac tranzacțiile. Și vă spun lucrurile acestea ca să înțelegeți că în momentul în care doar am muncit să treacă vremea și n-am muncit să punem sufletul la locul lui, noi am pierdut tot. Dacă avem grijă din viața aceasta, și vă repet, iar cu riscul de a mă repeta, m-a întrebat odată o bătrână, cum pot eu, părinte, să mă mântuiesc? Și i-am spus, cu sfatul Sfântului Justinian cel Mare, patriarhul din Bizanț. Sfântul Iustinian, care a făcut Sfânta Sofia pe anul 600-700, pe acolo a domnit el, a cerut lui Dumnezeu într-o zi rugându-se în rugăciunile personale, Doamne, dăm o măsură cu care să mă mântuiesc. Dacă sunt împărat și am atâta slavă și atâta mărire și atâta putere și am atâta, atâta cinste, cum am să mă mântuiesc eu? Și împăratul i-a arătat cum se poate mântui. Cred că țineți minte, eu o știu de la Părintele Cleopatra. I-a dat o lecție de logică. Niște, așa era moda pe atunci și moda așa azi, nu s-a schimbat, pentru cei ce cred în Dumnezeu, niște mari consilieri și miniștri din suita împăratului au zis să facă o biserică. Și au pus-o în cinstea Sfinților Apostoli, biserica respectivă. Au pregătit ei tot frumos, vă dați seama că biserica și o catedrală din vremea aceea nu se făcea ca astăzi, cu mijloace moderne, să o în câțiva ani, a durat ceva timp, cu piatră, cu piatră, cioplită și lucrată, cum era atunci, cu meșteri, cu dălți, cu sculpturi, cu miniaturi, cu, biza, cu mozaicuri, cu așa, dura ceva. Și când a fost gata, s-a anunțat cu surle și cu trâmbițe, cu toboșari, cu deștia ce duc, corespondența, călărași din ăștia uh, au o denumire, cum le spune, curiere aceștia care duc, uh, care duc uh, informația și s-a strâns în Constantinopol câte frunză și iarbă lume de peste tot, cu daruri și cu care și cu oameni și cu toți și s-au strâns să vadă Marea Sfințire a Bisericii din Constantinopol. Bineînțeles că pe tribuna oficială a cui tron era pentru prima dată? A Au venit meșterii cei mari și au pus placa de marmură cu pisania, cu tot ce scria acolo, dar printre aceștia mărți oameni, acolo în suburbia Constantinopolului, pentru un cătun, trăia o babă, Anastasia, săracă, n-avea nici după ce bea apă, avea un pat, o pernă, o găină, un băț în ușă și o galeată în care își aduce apă de la un izvor. Avea o secere și o furcă, cu furca torcealână, cu secerea să mai ducea și, -și lucra cu zău, pe oameni să aibă ce mânca. Și-a întrebat-o într-o zi un megeș, un vecin, dar nu mergi la Sfințirea Bisericii, cere mar la Constantinopol? Da, păi eu ce să dau muică, că eu săracă de-abia am să-mi duc zilele de azi pe mâine. La biserică când te duci, trebuie să duci un dar. Nu, zice Anastasie, dar nu se cere niciun dar, zice. Dar știi că e frumos, zice, o să vină preot, o să vină episcop, vine împăratul, măcar să-l vezi pe împăratul. Na, la vremea respectivă, ca să vezi împăratul, era o cinstă, acum e o jurătură, nu mai ține de valoarea celei imagini de atunci. Și femeia își ia și ia o halipă mai curată, așa mai primenită, își ia o șpicniță, de asta, o rochie largă, mai curată, își ia niște saboți de ăștia ieftini în picioare, niște papuci și așa mai curăței, și zis să se ducă și ea în Constantinopol. Dar s-a gândit, ia să-mi iau și secerea la mine, că dacă cumva, când ajung la Constantinopol, poate mai cunosc pe cineva și o mai are de lucru și îmi fac și o leacă de să mai am ce munci două, trei zile. Zis și făcut. Când a ajuns în marginea suburbiei, unde era biserica acolo, unde erau trasă toate carle, toate poverile, tot ce era adus pentru mănăstirea, pentru biserica respectivă de sfințire, ce vede bătrână? Doi boi încărcați cu tot felul de încarul lor, cu tot felul de lucruri importante din astea așa, aduse de oameni, lac de apă, spumă, cum au tras la jug, n-a mai interesat-o pe bătrână biserica. S-a dus rapid... Undeva așa, într-un loc mai ferit, a secerat două brațuri de iarbă, le-a dus și le-a pus în fața la un bou și la un bou, s-a dus și a căutat o găleată și a adăpat boișoarea aia, a luat apoi -o, o mână de iarbă mai uscată și a șters spuma aia de pe ei, ca să se usuce, să nu mai stea cu spumele alea la jup pe ei, cum erau albe curse, și apoi s-a dus și ea acolo la biserică aproape, că de acum s-auzea trumbițele astea care anunțau sosirea împăratului. Lucrurile acestea, dacă le-ar vedea un om de rând dintre noi și am trece pe stradă și le-am zări, am spune că e ceva firesc să vezi un țăran sau o țărancă că dă mâncare la un animal. Uite că la Dumnezeu nu se cântăresc tot așa. Deci faptele bune au cu totul altă măsură în Împărăția Lui Dumnezeu față de măsura de jos, cum v-am spus eu, lumânarea, prescura, paharul de vin sau pâinea. Care noi spunem ei, dar ce fac parastas lui mama, ce mama de din pahar de vin? Nu, mama e s uiți 20 de ani de tot. Adică dacă e a prins o lumânare, e rușinos, că e prea ieftin. Dacă îi pui o pâine, e prea ieftin. Dar dacă 20 de ani nu i-a prins nimic, cu ideea că îi faci tu vădată vreun parastas, îi mai primit. Și când ajunge bătrâna acolo și începe suita, ăștia mari boieri vine să urcă în pe tron și spune așa, zice, ia, dați jos pânza care acoperă pisania bisericii să văd cum a ieșit marmura scrisă în litere de aur. Și zice, vă rog să citiți cu glas tare aia care... Dăltuitorii care știau ce au scris acolo și erau suiți acolo ca să citească cu mare pompă, acolo trebuia să scrie așa. Făcutu-sa această biserică, toate numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duc, din lucrarea lui Dumnezeu și din o de lucutare și cutare, cu voința și cu îngăduința împăratului Iustinian, pe toată cheltuiala lui XY, cine erau ctitorii acolo scria cu, toată, cu totul altceva. Arhanghelul Mihail, care era stăpânul bisericii, dar și omul lui Dumnezeu, care mai înseamnă lucrurile bune și rele, a intrat pe supânză și a modificat toată placa actitoria asta. Această biserică s-a făcut din voia lui Dumnezeu, de mâini omenești, cu toată cheltuiala, cu toată smerenia, cu toată străduința și cu toată rugăciunea, văduvea Anastasia Frunză că când au dat jos placa aia și-au citit, au rămas prostiți și-au dat să acopere loc și aparatul a spus nu, nu, nu, nu, citiți ce scrie acolo. Și atunci, toți au spus, domnule, noi n-am scris așa ceva. Asta mm. zice, nu am de la Dumnezeu un semn, pentru că noi nici nu cunoaștem persoana asta, nu știm cine -i. Așa ceva n-a fost scris, uitați textul inițial, care a fost dăltuit în piatră. Și atunci împăratul cu mare smerenie a spus așa: Cred că Dumnezeu mi-a răspuns la o întrebare care i-am pus-o cândva. El îl întrebase pe Dumnezeu: Cum trebuie să mă port eu ca să pot să mă mântuiesc? Și Dumnezeu i-a răspuns prin orice faptă bună, cât de mică. Asta e răspunsul de mântuire. Ăsta e adevăratul răspuns. Nu printr-un număr de metanii, nu pentru un număr de rugăciuni, nu pentru un număr de lacrimi, nu pentru un număr de mers la biserică, nu pentru un număr de psaltiri. Prin orice faptă bună, cât de mică. Și a spus, am o singură dorință. Dumnezeu mi-a răspuns la ce m -a interesat, dar eu vreau să o cunosc pe această femeie, scotocist tot Constantinopolul și trebuie să o găsiți. Cum sunt femeile, știți că ele sunt antena numărul unu și camere biologice, de-astea Windows gratis, care văd cu bătaie lungă 3 HD, imediat a spus, da, o știm noi. Cum nu știe dacă ele se știau între ele. Și au adus-o pe bătrânica o femeie simplă, gârbovită, au adus-o în fața împăratului. Și atunci împăratul a spus, iată, acesta e omul lui Dumnezeu care m-a învățat cum trebuie să te mântuiești. Spune, zice, cu ce placi tu lui Dumnezeu? N-am făcut nicio faptă bună. Sunt un om modest și sărac, trăiesc de azi pe mâine, ori torc, ori secer, ca să am ce mânca de la o zi la alta. Da, ai făcut o fapte bună? Împărate, zice, n-am făcut nicio faptă bună, zice, cred că am făcut un păcat. Am intrat pe un hat care nu era al meu, și am săcerat două brațuri de arvă și am dat la doi boi flămânzi și i-am adăpat că să chinuiau un jug. Și și iei făptura lui Dumnezeu. Deci ați văzut ce înseamnă fapta bună? Deci aceasta e bogăția când vrei să te îmbogățești în Dumnezeu. De ce v-am dat pilda aceasta la bogatul nemilostiv? Ca să înțelegeți că sunt foarte mulți oameni cu inimă bună, dar împietrite. Sunt foarte mulți oameni cu caracter frumos sau moral sau etic, dar cu inima ampetită, care mor cu bogățiile sub cap sau stocate, că sunt în cecuri, că sunt în conturi, că sunt în valori, că sunt în terenuri, că sunt în orice forme materiale, de frica zilei de mâine, de frica morții, de frica foamei, de frica sărăciei, de frica nenorocirilor, stau și le las acolo să se strice, să se să se altereze, să se, cum se spune, să se devalorizeze și nu știu să-și cumpere cu ele comoara în cer. Și asta e o mare greșeală, acesta e îndemnul Evangheliei de astăzi. Nu mai faceți și a treia casă, nu mai faceți și a cincea casă, nu mai faceți și a șasea casă, nu mai faceți și a zecea casă, nu mai faceți și a douăzecea casă, nu mai faceți și al cincipilea, și al douzecelea, și al treizecelea cont. Mai faceți-vă cont în cer, de acolo de unde omul nu le poate strica, și furul nu le poate fura. Vedeți, noi, noi ne plângem tot timpul de problema aceasta a filantropi, filan, filantropiei, că am spus-o de atâtea ori și iarăși cu riscul de a mă repeta, o spun, Vedem atâția copiii flămânzi, vedem atâția oameni necăjiți, dar n-am face o faptă bună, că dacă nu-i camera de la vederi, dacă nimeni nu te pozează, dacă nimeni nu scrie articole despre tine, dacă nimeni nu te dă în ziar, dacă nimeni nu te dă la televizor, ce-s prost eu să fac asta? Nu trebuie să știe nimeni ce ai făcut. Trebuie atunci când mori, îngerii să aibă cocoașă și hernie de disc de la cărat registrele cu fapte bune. Că foarte les ne vom trece în împărăția Lui Dumnezeu. Dacă așteptăm să treacă timpul și pe patul de moarte ne-am adus aminte, mi-a plăcut într-o zi expresie, bine, eu am zâmbit așa în sinea mea când am auzit-o. Era cineva bolnav de cancer, Dumnezeu să ierte persoana respectivă și am trimis un, am trimis un preot ca să se împărtășească, să se spovedească Că era la ultim, nu mă trebuia să facă pasul de dincolo, nu, nu călcas în, în aer, cum se spune, în restul era încă cu sufletul pe pământ. Și eu întreb de preoză, ei, cum ți s-a părut persoana la care ai fost? A, părinte, zice, bolnav, în pat, aproape terminat, dar ce m-a marcat prea mult când i-am dat o mătănuță de asta care se pune la mână micuță, zice, a pupat-o și a pus-o la mână. Păi zic, da s-a spovedit vreodată? Nu, că nu prea am biserică. Dacă pe tine te a impresionat faptul că el a pupat o mătănuță, m-a gândit în sinea mea și a pus-o la mână, întrebarea mea e alta, cât de mult l-ar fi impresionat pe Dumnezeu dacă în fiecare dimineață de-a lungul vieții și-ar fi făcut o cruce? În fiecare seară la culcare ar fi spus un îngeraj sau un tatăl nostru? În fiecare zi ar fi dat o pâine de pomană sau un biscuit sau un măr? Că nu putem întotdeauna, poate starea financiară nu-ți permite Dau un sfat bun, o vorbă bună, un îndemn bun. Că la român așa zice, băi, mai, mai pune-o leggeapă în oală, că dacă apare cineva, nu poți să nu-l pui la masă. Că ăsta e stilul românului. Asta să ne aducem aminte. De ceaba analizăm noi, eu nu spun, nu sunt Dumnezeu să dau eu sentințe, deci nu pot eu hotărâ cine se mântuie și cine nu se mântuie. Asta e strict treaba lui Dumnezeu. Dar pot spune... De ce să-L impresionez eu pe Dumnezeu pe ultima sută de metri și să fac pe sportivul cu colivă în piept, când puteam toată viața, cum spune Apostolul Pavel, să mă lup după legile jocului și să iau luna, când e atât de simplu de-o luat, când e atât de ușor de luat luat luna, când e atât de, de simplu să calci în rai singur tu cu piciorul și să te bucuri de el încă din viață. Deci, spune mai departe, Evanghelia și cu asta am încheiat, că cred că v-am obosit, Nebunule, în această noapte, sufletul tău se va cere de la tine și toate care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Dacă le-am pregătit pentru cer, vor fi ale noastre, dacă le-am pregătit pentru Dumnezeu, le vom găsi în rai prin răsplățile faptelor celor bune, iar dacă le-am pregătit numai pe pământ, vor fi ale urmașilor noștri, care au și ele în spatele lor două concluzii. Banii strângătorului în mâna risipitorului sau deseori, noi spunem așa că binefacerea cu recunoștința nu se întâlnesc foarte des. De ce? Deseori faci bine și nu primești. Cum spunem noi, tot în expresia populară când ne tulburăm, Băi, n-am așteptat să-mi dar să văd un gest, un zâmbet, un mulțumesc, un Doamne ajută, să văd că s-a bucurat măcar ce i-am dat. Știi cum s-a uitat? Ca și cum n-a primit nimic. Așa este. În momentul când noi n-am fost învățați să mulțumim niciodată lui Dumnezeu, cu atât mai mult nu vom ști să mulțumim vreodată oamenilor. Faceți-vă, prieteni, spune Scriptura din Mamona Nedreptății. Faceți... Comori care să nu rămână numai pe pământ, sub uh, impactul pământesc, rugină, furi, moli, ochiul, ochiul invidiosului, ochiul lacumului, ochiul hoțului. Faceți și bogății ca să meargă în Împărăția al Dumnezeu, care vor fi strict în dreptul nostru, în vecii vecilor. Amin.